Ana Carenina, pista 13 se întoase pe scaun, roșii și început să-și frământe degetele, strângând bac cu o mână, cu cealaltă, catarama cordonului. Doli cunoștea obiceiul surorii sale de a răsuci lucrurile în mâini când se mânia. Știa că era în stare, într-o clipă de mânie, să-și iasă din fire și să vorbească vrute și nevrute. Vrea să-l liniștească, era însă prea târziu. Ce vrei să mă face a înțelege?" Vorbi repede Kitty. Ce? Că am fost îndrăgostită de un om care n-a vrut să știe de mine și că eu mor de dragul lui? Și asta mi-o spune sora mea care crede că mă compătimește? N-am nevoie de asemenea compătimiri și prefăcătorii. Kitty, ești nedreaptă. De ce mă chinuiești? Dar, din potrivă, văd că ești mâhnită. Kitty, în furia ei, nu mai auzea. N-am de ce să fiu mâhnită și n-ai de ce să mă mângâi. Sunt destul de mândră ca să nu-mi îngădui niciodată a iubi pe un om care nu ține la mine. Dar nu ți-am spus asta. Mărturisește-mi un singur lucru. Spune-mi adevărul. O rugă Daria Alexandrovna, luând-o de mână. răspunde ți-a vorbit Levin ceva? Amintirea lui Levin o scoase din fire pe Chiti. Sări de pe scaun, zvârli catarama pe podea și se porni să vorbească dând febril din mâini. De ce l-amesteci aici pe levin? Nu înțeleg de ce ții să mă chinuiești. Ți-am spus-o și ți-o repet că sunt mândră și că niciodată, niciodată n-aș face ceea ce faci tu. Să mă întorc la un bărbat care m-a înșelat, care s-a îndrăgostit de altă femeie. Eu nu pricep așa ceva, nu pricep. Tu poți să faci asta, eu nu." După ce rosti aceste cuvinte, Kitty se uită la sora sa. Când văzu că Dolly și-a trist capul și tăcu, atunci, în loc să iasă din o ei, cum abusese de gând, se așeză lângă ușă și, acoperindu-și fața cu Batista, își puse capul în piept. Tăcerea a ținut câteva minute. Dolly se gândea la ea însăși, la înjosirea pe care o simțea mereu și care îi pusese acum dureros reamintită de Kitty. Nu se așteptase la atâta cruzime din partea ei și chiar era să pe dânsa. Deodată se auziră un foșnet de rochie și, în același timp, izbucnirea unui hoho de plâns, înăbușit, iar niște brațe se încolocire în jurul gâtului. Kitty stătea în genunchi în fața ei. Dolinka, sunt așa de nenorocită!" șoptia cu un aer de vinovăție. Obrazul drăgălaș, scăldat în lacrimea lui Kitty, se ascunse în palele rochiei Dariei Alexandrovna. Părea că lacrimile ar fi fost balsamul fără de care nu s-ar fi putut împlini înțelegerea dintre cele două surori. După ce plânseră împreună, surorile nu mai pomeniră nimic despre ceea ce le frământa. Dar, deși vorbeau despre lucruri neînsemnate, ele se înțelegeau una pe alta. Kitty că vorbele spuse de dânsa la mânie despre infidelitatea soțului și despre înjosirea surorii sale o răliseră până în adâncul sufletului pe beata doli însă că fusese iertată. Iar Doli înțelese tot ceea ce vroia să știe. Se-i convinse că presupunerile sale erau adevărate și că durerea fără de laca lui Kitty venea din faptul că l-a respinsese pe Levin, care îi ceruse mâna. Vronski o înșelase și ea era acum gata să-l iubească pe Levin și să-l pe vronski Dar Kitty nu-i spusese niciun cuvânt din toate acestea. Ei vorbise numai despre starea ei sufletească. N-am niciun necaz," adăugă Chiti după ce se liniști. Dar trebuie să-ți dai seama că totul mi, mi pare josnic, dezgustător, grosolan și, în primul rând, eu însă Deci Nici nu-ți închipui ce gânduri urâte am despre toate cele." Ce gânduri urâte poți să ai tu?" o întrebă Dolly zâmbind. Cele mai urâte și mai josnice nici nu-ți pot spune. Nu-i desnădejde nici plictiseală, ci mai e rău... Parcă tot ce-am avut mai bun în mine s-ar fi ascuns și n-ar mai fi rămas decât ceea ce e urât. Cum să-ți spun? Urmă Kitty, citând nedumerirea din ochii surorii sale. Papa a început adinauri să-mi vorbească. Și mie mi se pare că este stăpânit de un singur gând, că trebuie să mă mărit. Mama mă duce la baluri și pare că numai de aceea mă duce, ca să mă căsătorească cât mai repede și să scape de mine. Știu că nu e adevărat... Dar nu pot alunga gândurile astea. Pe-așa zis și pretendenți, nici nu pot să-i văd în ochi. Mi se pare că mă cântăresc. Mai înainte, când mă duceam în lume gătită cu o rochie de bal, era pentru mine o plăcere și mă admiram singură. Acum însă mă simt stingerită și mi-e rușine. Ei, ce mai vrei? Doctorul... dar... Kitty se opri. Vreau să mai spună că de când se petrecuse cu ea schimbarea asta... Stepan Arcadici ajunsese nesuferit și că nu-l putea vedea în ochi fără să-i vine în minte gândurile cele mai rele și mai josnice. I da, totul îmi apare sub înfățișarea cea mai grosolană și mai urâtă, urmă Kitty. Asta e boala mea. Poate care să-mi treacă. Nu te mai gândi? Mă simt bine numai cu copiii, numai la tine. Păcat că nu mai poți veni la mine. Ba, am să vin. Eu am avut scarlatină am să o rog pe mama. Kitty îi stăruințele sale. Se mută la dolii și, tot timpul cât ținu scarlatina care se declară în adevăr, îngrijit de copii. Surorile îi scăpară pe toți cei șase copii. Dar starea sănătății lui Kitty nu se îmbunătăți și, în postul mare, familia Șerbațchi plecă în străinătate. Capitolul 4 în alta societate a Petersburgului alcătuiește, la drept vorbind, un singur cerc mare. Toți se cunosc și se vizitează între dânsii, dar acest cerc are sub împărțirile lui. Ana Arcadievna Karenina avea prieteni și legături în trei cercuri deosebite. Unul dintre ele era cercul oficial al bărbatului său, relații de serviciu, compus din colegii și din subalternii lui, legați și împărțiți de condițiile sociale în felul cel mai variat și mai capricios. Carenina abia își mai amintea de sentimentul acela de respect aproape religios pe care l-avusese la început față de aceste persoane. Acum, Ana îi cunoștea pe toți cum se cunoștea lumea într-un oraș de provincie. Știa obiceiurile și slăbiciunile tuturor, ce gheată îl strânge pe fiecare, precum și raporturile reciproce dintre dânsii și centrul de care țineau. Le cunoștea puterea de influență și punctele lor de asemănare și de deosebire. Dar acest cerc al intereselor guvernamentale, bărbătești, cu toate îndemnurile contesei Lidia Ivanovna, nu putea interesa deloc. De aceea Ana al Al doilea cerc frecventat de Ana era acela căruia Alexei Alexandrovici își datora cariera. Centrul acestui cerc era contesa Lidia Ivanovna. Era alcătuită din femei bătrâne, urâte, virtuoase și bigote și din bărbați inteligenți, erudiți și ambițioși. Unul dintre oamenii inteligenți care făcea parte din acest cerc îl numea Conștiința Societății Petersburgului. Alexei Alexandrovici îi prețuia foarte mult pe toți acești oameni, iar Ana, care știa să se împace cu toată lumea, își găsise prieteni și în acest cerc în prima perioadă a șederii sale la Petersburg. Acum însă, după înapoierea ei de la Moscova, acest mediu ajunsese să fie nesuferit. I se părea că acolo toți erau prefăcuți, ba chiar și ea însăși. Se plictisea și se simțea așa de în această societate, că se ducea la contesa Lidia Ivanovna cât putea mai rar. În sfârșit, cel de-al treilea cerc cu care Ana întrețina relații era lumea marei propriu zisă, lumea balurilor, a meselor și a toaletelor sclipitoare lume care era întrucâtva legată de viața de la curte, fără a se coborî la nivelul demimondului pe care membrii acestei societăți credeau că îl disprețuiesc, dar cu care de fapt nu numai că se potriveau la gusturi, ba chiar le și aveau aceleași. Ana păstra relații cu acest cerc prin prințesa Betsy Verskaya soția unui văr al său, care se bucura de un venit de 120.000 de ruble. Aceasta o îndrăgise pe Ana chiar din clipa apariției sale în societate, îi arăta multă prietenie și căuta să o atragă în cercul ei, bătându-și joc de cercul contesei Lidia Ivanovna. Când voi îmbătrâni și voi ajunge urâtă, voi face ca ea," zicea Betsy. Însă pentru dumneata, femeie tânără și frumoasă, e prea de vreme să te închizi în acest azil de bătrâne." La început, Ana o pe cât se putea societatea prințesei Tverskaya, fiindcă ar fi fost nevoită să cheltuiască peste mijloacele sale, și fiindcă, de fapt, îi plăcea mai mult primul cerc. Dar după călătoria la Moscova, lucrurile se schimbară. Începu să șocolească prietenii moraliști și să frecventeze lumea mare. Îl întâlnea acolo pe Vronski, ceea ce îi dădea o bucurie tulburătoare. Îl vedea mai ales la Betsy, născută Vronskaia, vară cu dânsul. Vronski se ducea oriunde putea să o întâlnească pe Ana și vorbea de dragostea lui ori de câte ori avea prilejul. Ana nu îl încuraja dar de fiecare dată când se întâlnea cu el, se simțea cuprinsă de aceeași emoție plină de însuflețire care o stăpânise în tren în ziua când îl văzuse pentru întâia oară. Își dădea singură seama că, văzându-l, ochii se luminau de bucurie și buzele ei înfloreau într-un zâmbet, însă nu avea puterea să-și ascundă bucuria. La început credea cu sinceritate că e nemulțumită de Evronski, fiindcă își îngăduia să o urmărească. Însă nu mult după întoarcerea sa din Moscova, odată, când se duse la o serată unde se aștepta să-l întâlnească și nu-l găsea acolo, își dădu limpede seama, după tristețea care o cuprise că se amăgea pe sine însăși. Această urmărire nu numai că nu-i displăcea, dar dădea cel mai puternic imbold vieții sale. O artistă vestită cânta pentru a doua oară la Petersburg și toată în alta societate era la teatru. Din fotorul de orchestră, Vronski, zărindu-și vara într-o se duse la ea fără să aștepte pauza. De ce n-ai venit la prânz?" îl întrebă ea. Mă uimește clar viziunea asta a îndrăgostiților." Adaugă Betsy cu un surâs și așa ca să o audă numai el. Ea n-a fost. Dar să vii după spectacol." Vronski o privi întrebător. Betsi dădu din cap afirmativ. El îi mulțumi cu un zâmbet și se așeză lângă dânsa. Și când îmi aduc aminte de ironiile dumitale, adăugă prințesa Betsy, care simțea o deosebită plăcere, urmărind progresele pasiunii lui. Unde sunt acum? Te-ai prins, dragul meu?" Tocmai asta doresc, să fiu prins," răspunse Vronski zâmbind liniștit și îngăduitor. Și dacă mă plâng, la drept vorbind, este că sunt prea puțin prins." Încep să-mi pierd speranța." Dar ce speranță poți avea?" E răspunse Betsy jignită pentru prietena ei. Să ne înțelegem?" Dar în ochii ei jucau licăriri care arătau că înțelegea foarte bine, ca și Vronsky, ce speranță putea să aibă el. Niciuna," răspunse acesta râzând și lăsând să-i se vadă din țideși. De-n voie," urmă el, luându-i din mână binocul, și începând să cerceteze cu privirea peste umărul său gol, rândul de loși din partea cealaltă. Mă tem să nu ajung ridicol. Vronski știa foarte bine că față de beți și de toți oamenii de societate, nu risca să pară ridicol. Știa că în ochii acestor oameni, rolul unui amant nefericit din pricina unei fete și în general din pricina unei femei libere, poate fi ridicol. Dar rolul unui bărbat care urmărește o femeie măritată și care își pune viața în joc ca să o se ducă, acest rol are ceva frumos, măreț și nu poate fi niciodată ridicol. De aceea Vronski, lăsând binocul, își privi cu un zâmbet mândru și voios care îi juca pe sub mustață. Dar de ce n-ai venit la prânz? Îl întrebă beții admirându -l. Trebuie să-ți povestesc, am fost ocupat. Cu ce crezi? Mă prind că nu ghicești? Am încercat să împac un soț cu cineva care i-a jignit nevasta. Chiar așa. Și i-ai împăcat? Aproape. să povestești neapărat." Îl rugă Betsy, ridicându-se în picioare. Vină în pauza următoare." Nu pot. Mă duc la teatrul francez." Pleci de la Nilsson?" Întrebă îngrozită Betsy, care nu era în stare de altfel să o deosebească pe Nilsson de o coristă oarecare. Ce să fac?" Am acolo o întâlnire în legătură cu acțiunea mea de împăcare. Fericiți cei ce aduc pacea, a lor va fi împărăția cerurilor. Spuse Betsi, aducându-și aminte de ceva asemănător auzit de la cineva. Atunci ia loc și povestește ce s-a întâmplat. Betsi se așeză din nou. Capitolul 5 E o istorie cam indecentă, dar atât de nostimă încât țin grozav să ți-o spun... Început schi privind-o veselă în N-am să pomenesc niciun nume. Cu atât mai bine, am să încerc a ghici. Atunci ascultă. Doi băieți veseli merg cu trăsura. Ofițeri, bineînțeles, din regimentul dumitale? N-am spus că sunt ofițeri, ci pur și simplu doi tineri care luaseră o gustare. Tradu, care erau cam amețiți. Poate, foarte bine dispuși, ei se duc să ia masa la un camarad. Deodată văd că o femeie drăguță îi depășește cu trăsura, se uită după dânsii și, cel puțin așa li se pare lor, le face semne cu capul și râde. Bineînțeles, tinerii după ea. Alergă în goana cailor Spre mirarea tinerilor, femeia cea frumoasă se oprește la intrarea acelei case unde se duc și ei. Ea urcă în fugă la etajul de sus. Ei nu-i văd decât buzele roșii sub un voal scurt și minunatele piciorușe. Povestești cu atâta inimă de parcă dumneata însuți ai fi fost unul dintre cei doi. Nu ți-am spus că luaseră o gustare? Tinerii, cum îți spun, intră la camaradul lor care le dă o masă de adio. De data asta, tinerii beau într-adevăr, poate peste măsură, cum se întâmplă la toate mesele de adio. În timpul mesei, tinerii întreabă cine locuiește sus în aceeași casă. Nimeni nu știe. Numai feciorul gazdei răspunde la întrebarea lor dacă nu stau sus niște demoazeli, că într-adevăr stau și că sunt multe. După masă, tinerii trec în biroul gazdei și diculesc o scrisoare către necunoscută cu o declarație pătimașă de dragoste și o duc singuri sus ca să explice pasajele din scrisoare care n-ar fi fost destul de lămurite. Cum poți să povestești asemenea necuviințe? Mai departe... Sună, iese o fată în casă. Îi înmânează scrisoarea și îi mărturisesc că sunt amândoi atât de îndrăgostiți încât au să-și dea sufletul acolo în prag. Nedumerită, fata începe să parlamenteze cu ei. Deodată apare un domn cu niște favoriți în formă de cărnăciori și roșu-caracul. Le spune că afară de nevastă sa nu mai locuiește nimeni în casa aceea și gonește pe amândoi. Dar de unde știi că avea niște favoriți în formă de cârnăciori, cum spui ta? ascultă mai departe. M-am dus astăzi să impact împac. Și acum vine partea cea mai interesantă. S-a stabilit că fericita pereche se compune dintr-un consilier titular și dintr-o consiliereasă titulară. Consilierul titular înaintează o plângere, iar eu ajung mediator și încă ce mediator? Te asigur că tale era, nu e nimic pe lângă mine. Dar unde e greutatea? Ascultă până la sfârșit. Ne-am cerut scuze, după cum se cuvine. Suntem dezolați și vă rugăm să ne iertați pentru această nefericită încurcătură. Consilierul titular e gata, gata să se moaie, dar vrea să-și exprime și el sentimentele. Cum începe însă să-și le exprime, Prindea a se înfierbânta și a spune mojicii, iar eu sunt iarăși nevoit să arunc în balanță tot talentul meu de diplomat. Sunt de acord cu dumneavoastră, gestul lor e urât. Dar vă rog să țineți seama de tinereța ofițerilor și de faptul că la mijloc a fost o neînțelegere. Apoi tinerii tocmai luaseră o gustare. Înțelegeți dumneavoastră, ei se cresc din tot sufletul și vă roagă să iertați." Consilierul titular se îmblânzește din nou. Conte, primesc și sunt gata să iert. Dar trebuie să înțelegeți că soția mea, soția mea o femeie cinstită, a fost jignită de urmăririle, grosolăniile și obrazniciile unor băieți Andrii, ticăl... Îți dai seama, băieții Andrii erau de față și eu trebuia să-i liniștesc acum pe ei. Fac din nou uz de diplomație și tocmai în clipa când suntem pe cale să rezolvăm chestiunea, consilierul titular se înfierbântă iarăși, roșește, când năciorii intră în mișcare și din nou trebuie să mă cufund în subtilități diplomatice. Asta trebuie neapărat să-ți o povestesc, spuse râzând Betsy unei doamne care tocmai intra în loja ei. N-ai idee cât m-a făcut să rând. Ei, bun șans! adăugă Betsy, din lui Vronsky degetul rămas liber al mâinii care ținea evantaiul. Dintr-o mișcare a umerilor, făcu să cadă mai jos marginile de colteului lui Rochei, ca să se așeze apoi în fața lojii, cu umerii goi, sub lumina gazului și în văzul tuturor. Vronski se duse la teatrul francez, unde într-adevăr trebuia să-l întâlnească pe comandantul regimentului său, care nu scăpa un spectacol la acest teatru, spre a vorbi de acțiunea sa de mediator, cel preocupat preocupa și-l distra de aproape trei zile. În această chestiune erau amestecați prietenul său Petrițchi și tânărul prinț, Kedrob, un băiat simpatic și foarte bun camarad venit de curând în regiment. Dar în această chestiune era în joc mai ales prestigiul regimentului. Amândoi tinerii făceau parte din escadronul lui Vronski. Un funcționar, consilierul titular Venden, se plânsese comandantului regimentului împotriva ofițerilor care îi jigniseră soția. Tânăra lui soție, povestea Venden, era căsătorit de șase luni, se dusese la biserică împreună cu maică sa și simțindu-se dintr-o dată rău din pricina unei anumite stări, plecase acasă cu cea din răsură care ieșise în cale. Ofițerii se luaseră după dânsa. Tânăra femeie, speriată și făcându-i se și mai rău, urcase acasă scara în fugă. Întorcându-se de la serviciu, Vendăn auzise soneria și niște glasuri. Ieșise și, văzând de doi ofițeri beți cu o scrisoare în mână, îi deduse afară. Cera să fie aspru pedepsiți. Orice îi zice, spuse lui Vronski, comandantul regimentului care îl chemase la dânsul, Petrițchi își face de cap. Nu e săptămână să aibă un scandal. Funcționarul ăsta nu să se dea bătut. O să meargă mai departe. Vronski își dădea seama de gravitatea celor întâmplate și de faptul că acii nu putea fi vorba de duiel și că trebuia să facă pe dracul în patru pentru a îmblânzi pe consilier și a mușamalizat toată afacerea. Comandantul regimentului făcu să apel la Vronski, tocmai fiindcă știa că e un om distins și deștept, căruia îi era scumpă onoarea regimentului. Se sfătuiseră amândoi și luaseră hotărârea ca Vronski să se ducă împreună cu Petrițchi și cu Kedrov la consilierul titular să prezinte scuze. Comandantul regimentului și Vronski își dădeau seama că numele prințului și insigna de aghiotaant al țarului aveau să ajute mult la îmbrânzirea consilierului titular. Într-adevăr, acești doi factori avuseră oarecare efect, dar rezultatul acțiunii de împăciuire rămăsese îndoielnic, după spusele lui Vronski. Sosind la teatrul francez, Vronski se retrase în faier cu comandantul regimentului și povesti despre succesul sau mai degrabă insuccesul său. După ce de îndelung, comandantul regimentului hotărâs să lase chestiunea fără urmări. Apoi, făcând haz, început să-l întrebe pe Vronski despre amănuntele întrevederii și în multă vreme nu-și putu stăpâni râsul, auzind cum consilierul titular, după ce se potolea, se aprindea în dată din nou când își aducea aminte de amănuntele întâmplării, și cum Vronski, pe pragul încăperii, se retrasese împingându-l înainte pe Petrițchi. Urâtă istorie, dar grozav de nostimă. Totuși, nu se poate bate Kedrov cu domnul ăsta. Și zici că se învierbânta cumplit? Îl întrebă reînsând comandantul regimentului. Dar cum îți pare clar astăzi? E o minune! Zice comandantul vorbind despre noua artistă franceză. Oricât ai vedea-o, îți apare în fiecare zi alta. Numai francezii au darul ăsta. Capitolul 6 Prințesa Betsy plecă de la teatru fără să mai aștepte sfârșitul ultimului act. Abia avut timpul să intre în camera ei de toaletă, să-și pudreze fața lunguiață și palidă, apoi să-și pudra, să-și îndrepte rochia și să dea porunca să-i se servi ceaiul în salonul cel spațios, când cupeurile și începură să se oprească unul după altul la scara mare a palatului său de pe Balșaia Morscaia. Oaspeții coborau pe un peron larg în fața ușii de intrare. Portarul, cu statură de colos, care în timpul dimineții citea gazete în dosul ușii de sticlă, impresionând petrecători, deschidea fără zgomotușa monumentală, lăsând pe invitați să treacă înăuntru. Anfitrioana, cu coafura frumos potrivită și fața împrospătată, apăru printr-o ușă aproape în același timp cu musafirii care intrau prin alta în salonul cel mare cu tapete de culoare închisă, cu covoare moi și cu o masă puternic luminată. Lumina lumânărilor făcea să strălucească albeața feței de masă, argintul samovarului și porțelanul străveziu al serviciului de ceai. Stăpâna casei luă loc lângă samovar și-și scoase mânușile. Invitații se așezară cu ajutorul valeților care mutau scaunele strecurându-le discret, împărțindu-le în două grupuri. Unul în jurul samovarului și al anfitrioanei, iar altul în celălalt capăt al salonului, înconjurând o pe frumoasa soție a unui ambasador cu sprâncene negre, arcuite, care purta o rochie neagră de catifea. Eram în amândouă grupurile, ca todeauna în primele clipe, convorbirea lâncezea întreruptă de noi sosiți, de salutări și de invitațiile la ceai, căutând parcă un subiect la care să se poată opri. Ca actriță este extraordinară," spunea un diplomat în cercul soției ambasadorului. Se vede că l-a studiat pe Colbach. Ați păgat de seamă cum a căzut?" Ah, să nu mai vorbim de Nilsson. Despre ea nu se mai poate spune nimic în nou," zise o doamnă grasă, roșie la față, cu păr blond, sprânciune spălăcite și fără bucle false, îmbrăcată într-o rochie verde de mătase. Era prințesa mehcaia. Cunoscută prin ferul ei simplu de a fi Și de a spune tot ce gândește Poreclită l'enfant teribil. Prințesa Meahkaya Ședea la mijloc între cele două cercuri Și trăgând cu urechea la ce se spunea De o parte și de alta Intervenea în discuție când într-un grup Când în celălalt Trei persoane mi-au spus astăzi fraza asta Despre Kaulbach De parcă ar fi fost înțelese Nu știu de ce l-o fi plăcut atâta În urma acestei observații conversația se întrerupse. Trebuia născocit un subiect nou. Povestiți-ne ceva hasliu, dar fără răutate, ceru soția ambasadorului, o virtuoasă în arta conversației ușoare, numită în englezește Small Talk, adresându-se diplomatului, care nici el nu știa cum să înnoade firul. Se spune că asta e foarte greu, numai răutatea e haslie, început diplomatul zâmbind. Dar am să încerc. Dați-mi un subiect. Totul e subiectul. Dacă l-ai, ți-e ușor să brodezi pe el." Mă gândeam adesea că vestiții cozări ai veacului trecut s-ar simți astăzi încurcați dacă ar trebui să spună ceva spiritual. Cuvintele de spirit au ajuns atât de plicticoase. Asta s-a spus de mult." Îl întrerupse rezând soția ambasadorului. Conversația a începuse destul de plăcut, dar tocmai din pricina asta se întrerupse din nou. Trebuie să recurgă la bârfeală, un mijloc sigur care nu dă greș niciodată. Nu vi se pare că Tușchevi ce are ceva din lui 15? Are luat diplomatul, arătând cu ochii spre un tânăr frumos, cu părul blond deschis, care stătea lângă masă. A, da, e în același stil cu salonul, de aceea și vine atât de des pe aici. Conversația se învioră fiindcă se vorbea în tocmai despre ceea ce n-ar fi trebuit să se vorbească în acel salon, adică despre relațiile dintre Tușcheviți și anfitrioană. Între timp, conversația din preajma samovarului și al gazdei, încezise zise și iau o bucată de vreme, oscilând între cele trei subiecte inevitabile. Ultimele noutăți ale zilei, teatrul și aproape lui. aceasta din urmă având precădere. Ați auzit că și Maltiș ceva, mama, nu fata, își face un costum de diablă roz? Un costum de drac în roz? Nu mai spune, e adorabil. Mă mir că ea, cu inteligența ei, că ce deșteaptă, nu-și dă seama cât e de ridicol. Fiecare avea câte un cuvânt de spus ca să o farfece pe nefericita doamnă Maltișceva. Conversația se învioră ca un foc de vreascuri bine întețit. Sătul prințesei Betsi, un om gras și blajin, Colecționar pasionat de gravuri, aflând că soția sa avea musafiri, intră în salon înainte de a se duce la club. Se apropie de prințesa Meahkaya, călcând fără zgomot pe covorul moale. V-a plăcut, Nilsson?" o întrebă el. „Ach, cum de v-ați așa? M-ați speriat," răspunse prințesa. Vă rog să nu vorbiți de operă. Habar n-aveți de muzică. Mai bine mă cobor eu până la dumneavoastră ca să vorbim de majolică și de gravuri." Ce comori ați mai cumpărat în ultima vreme de la bazar? Dacă doriți, vi le pot arăta Dar nu sunteți cunoscătoare Arătați-mi le totuși Am învățat de la... Cum le zice? De la bancheri Au gravuri splendide Ni le-au arătat Ați fost la Schutzburg? O întrebă anfitrioana de după samovar Da, mașer Am fost poftită la masă cu bărbatul meu Am auzit că sosul de la masa aceea a costat o mie de ruble. Urmă prințesa mea caia cu glas tare, simțind că era ascultată de toată lumea. Era un sos infect, de culoare verzuie. A trebuit să-i poftesc și eu. L-am dat un sos de 85 de copeci și toți au fost încântați. Eu nu pot să ofer sosuri de mii de ruble. E unică, spuse stăpâna casei. Extraordinară, adăugă cineva.